Eh, kitabu cha Wakorintho wa pili Mlangu wa saba sehemu ya pili kichwa cha somo na leo kinasema um, toba ya uzima na toba ya mauti toba ya uzima na toba ya mauti na unaweza ukasema vile vile kwa sababu katumia maneno yote ya mawili eh, au sehemu mbili hizo anasema toba ya kimungu na toba ya kidunia ni maana moja um, tumesomewa tayari eh, kitabu cha Korinto wa pili tunachosoma siku ya jumapili kama shule ya Biblia uh, mlango wa saba, tumeanzia mstari wa nane, mpaka kwa sasa ni mstari mingi kuna vitu vingi vya kutufunza kwa ya Mungu naamini tutamaliza hayo maandiko leo tumetume tumekwishasomewa lakini labda tufafanue ni nini tuendeako kukiona, ili kusudi tuondoke tukiwa tunaelea mbele tukiwa tunajua tunaenda kufanya nini tusiende gizani eh, tunajifunza jinsi ya kukosea halafu wakati mwingine tukashutumiwa au tukapewa ma, maonyo halafu badara sasa ya kukasirika na kukata tamaa kuondoka tukageuka na kutubu ili kusudi tufanane na yale maonyo au tuenene sasa na maonyo tuweze kupona e, na ikaonekana pia tutaona kwamba watu wanaweza waka, wakaonywa waka, waka, eh labda ni mchungaji na neno wa Mungu yote bila ni mzazi mtu yote ambaye anakupa mapenzi ma, ma, ma ya Mungu katika maisha yako watu wengine eh wanaweza katubu katika kweli yote wa kutubu ni kugeuka kuacha ile njia mbaya kumtana endea lakini kama kuna kundi jingine na mtu anaye tubu sio kwa sababu ya kweli ya Mungu anatubu kwa sababu labda ya aibu e, kwa sababu ya aibu kwa sababu ya ya vitu ya, ya, ya, fulani ambavyo mfanya akatubu sio kwa sababu yaani ukimpa nafasi atarudia eh lakini anaacha kile kitu wala ana ana, ana, ana na kitubia kwa sababu tu ya macho ya watu sasa Mungu wanatutaka tuwe na hata kama watu hawatuoni hata kama sifa zetu hazibadiliki hazitachafuliwa eh lakini tutubu kwa sababu Mungu anatuona Iwe tuwe katikati ya watu au iwe tuko sirini au tuwe popote pale. Eh. Na sio jambo jepesi kuhabari za toba, kubadilika. Sio la jambo jepesi. E. Na Mungu analijua hilo lakini ndio sababu anatupa neno hili ili Kutu kutuhudumia na kutuongoza. Ehm. leo taona penginele vi, kubwa viwili vyote vinajibu hoja ile. Amna kutubu kwa jinsi ya Kimungu. Ombi yule akusaidie. Eh. kwa jinsi ya Kimungu, kipengele cha kwanza kina Ja mstari ule wa naomba tuangalie mbele tujifunze sawa mstari wa nane mpaka mbili mstari wa nane wa 12 tutaona kuna huzuni katika eh kukosolewa. wakati mwingine hata kukosoa wakati unamkosoa mtu unajikuta una, unaumia una kidogo unatamani usinge na ndio sabableo leo hii kuna baadhi ya wazazi na walio wa wengi tu anaweza simnguse mtoto wake kwa na anaona tu ile karaha na mimi nasema waje wao atajifunza dunia itamsaidia tamfundisha eh eh kwa hiyo dora kwa katika kukosoana na kukosolewa kuna kunaweza kutokea maumivu tusikatae eh tusikatae wala tusia puzi au wote vile lazima tuke tayari katika maisha ya wanadamu kuna kupanda kuna nakushuka eh kuna kukosea au kuna nakujirudi au kurudiwa Eh. Na hiyo ni mstari wa nane mpaka wa 12. Mstari wa, wa, wa tatu mpaka sita tutaona eh hatima ya ya ya ya, huzu, ya ya kukusolewa kule kutubu huwa ni furaha. Eh hatima ya kukusolewa ni furaha japo tutapitia katika huzuni ya kuonekana aida tumeaibika au tumeonekana kama labda mtu mjinga mjinga hivi nimefanyaje hiki kitu jamani ukaona kama unakat tamaa unachukizwa au unaumia lakini hatima yake yote ni sana sadahmtanaenda kuoga maji ya baridi eh unaweza ukachagua kusema mimi ah ikipeleki kama hapana sasa hizi kuna kibaridi mimi sitaoga sawa utakuwa utaoga utasikia ile baridi lakini unaweza ukawashwa baadaye Eh. lakini unaweza kaenda kaoshwa eh. -uka ukaoga -uka ile maji ukasikia kibari nini mfano tu mdogo wa kibinadamu tu. Alafu baadaye ile baridi staisha. Eh kishaisha utajikuta unafanya nini? Utajikuta una una unajisikia una vizuri eh. eh, Kukurudiwa, kurudiwa au kosolewa au tubu ni kama hatua fulani ya kuoshwa. Ukatunaoosha unakuwa unasikia baridi unasikia Nyevu nyevu na maumini fulani na nini na nani na ni mfano tu mmoja wapo. Yeah. Um, basi tuende katika vile vipengele. Eh yeah, tuende katika vile vipengele. Eh wiki hiyo pita tuliona sehemu ya kwanza ya mango wa saba Namba tuliona uh, tunaoongelea habari za Sikiliza vizuri. Tuko na kumbukani nini nini Turi, tuliona habari za yule mtu anayekupenda yule. Ndiye anayekwa ndiye anayekwambia kweli. Yule anaye kuambia kweli ni anayekupenda. Mm. Eh, yule anaye kuambia kweli ni kupenda. Na tukasema kwamba wakati tunasema kweli, tunawaambia watu kweli. Tuwaambie tunatumia kuna neno la Biblia, eh, katika Wakorintho wa Wakorintho I mean sio Wakorintho wa ni Waefeso. Waefeso mlangu wa 1. Kusema kweli katika upendo. Eh, katika upendo. Wakati vingine wanadamu tunakosea tunakosea japo sitapenda kurudi nyuma katika ile somo leo lipita lakini tujaribu tu, kurejelea hayo mambo na hayo masomo haya yanapatikana wazi kwenye mitandao tunakaa katika YouTube hapa katika kwenye channel ya ya kanisa YouTube tunaweka eh, katika Uh, masomo ya sauti katika archive mtandao wa, wa internet archive tunaweka pia kwenye social network kwenye facebook sana sana kwa hiyo yanapatikana hapo so tuna yatawafikia wengi na hata tunazoweza rejelea wakati wote tukichohubiri cho kombe somo limepotea hapana lipo lipo kabisa kwa hiyo eh. kwa hiyo eh, sehemu ya kwanza tuliona habari za kufanya nini habari za kumpenda yule anayekwambia kweli eh tijifunzi. Na hasa kama nakuambia kweli katika upendo unajua kuna wakati mwingine mtu anakuambia kweli kama anakusuta anakuambia kweli kama anakudhalilisha eh sasa wewe uno hivyo sasa eh hapana eh na wakati mwingine si wazazi tunakosea watoto wanawezaakataa kutusikiliza kwa sababu badala ya kuambia kweli na kuwa rudi kuwakosoa katika upendo tunafanya katika hasira katika dharau katika vitu kama hivyo eh sio vizuri kwa hiyo tuanze na mstari ule wa 8 kipingilio cha kwanza kinasema kuna huzuni katika kukosoa na katika kukosolewa yana nasikia maneno kuna hali ya huzuni wewe unayekosoa mimi nimekosoa oh mzazi wewe mchungaji wewe mhubiri mimi kama mtu mwingine hapa naweza kuhubiri vitu kazemani kwa kweli vimeumiza lakini nitafanyaje Aje maumivu vi na vingine vinaumiza paka nafsi. Ya. Vingine vina kugalimu. Na ni ndivyo vilivyo vingi. Eh. Kwa kuna huzuni katika kukosoa, kuna huzuni katika kukosolewa pande zote. Eh. Na ukiona unamkosoa mtu huoni hali ya kuumia kwa sababu unamkosoa na ame na ndivyo sivyo. Ujue labda naye humpendi sana sana. Unatimiza tu E, lazima vitu viende pamoja. Mshtari wa nane anasema kwa sababu Mstari wa nane anasema hivi, kwa sababu ijapokuwa na aliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Sijuti. Kama niliwahuzunisha, sijuti kwa sababu ulihuzunika Maana ni nini? Kuna huzuni hapo. Yule aliyekosolewa alihuzunishwa hawa wa Korinto huyu Mkristo mimi na wewe leo huu waraka wa Wakorinto unaohusu wewe na mimi vile vile kama hiyo wa korinto, Ni neno la dunia zote. Eh, anasema kwa sababu nili niliwahuzunisha nil, kwa waraka ule, sijuti na anaendelea anasema hata ikiwa na alijuta. Anasema wakati nawandika ule waraka mkali mkali, uh, labda ni Wakorinto wa kwanza, sio ni Wakorinto wa pili. Anasema hapa niliposijutia sijuti kwamba labda nijute kwamba ninge, ninge tena nika, nika uondosha. Ah lakini na nilikuwa katika maumivu. Ee, kwa Kwaaya anasema nilikuwa najisikia hali zote. Natamani niwa niwa niwa rudie niwarudishe katika mstari, niwakosoe, niwasahishe. Lakini naona mnaumia. Lakini vivyo hivyo na mimi naumia lakini ninapima mizani sasa. Lipi bora? Ni Niwaache wasiumie waendelee kuharibika au waumie kidogo na mimi niumie kidogo afu wapone Ningoeme neno la Mungu linadov fanya kazi katika maisha yetu. Amin. nasema Mungu ha ha eh hafrei ya mtu muovu inamuuma kweli lakini atafanya nini amenipa ni nafasi akarudia akarudia wakati mwingine Mungu anaweza akatuletea vitu Vi, vi, vina vi. okay wakati mwingine anaweza akamruhusu shetani kama nimemruhusu shetani akafanya kazi wakati wa ayubu eh anasema sio kwamba nili, nili. halikuwa jepesi kwangu eh halikuwa jepesi kwangu lakini ilinibidi eh inabidi eh sasa si ni, ni kama mtihani sidhani kama kuma, kwa mama na yeye atoe mtihani na aweke na swali gumu lakini anasema nikenene nikapa swali vya kitototo tutakuwa na wadanganyaji inabidi niwaweke niwapime na ni pamoja mm. na mimi paula anasema sasa mimi sijuti kwa ujumla wa mambo sijuti naona nilifanya sawa lakini moyo uliniuma na alijuta kidogo eh alijuta sana vipi. kwa sababu ijapokuwa nari wahuzunisha kwa waraka ule si juti hata ikiwa nalijuta naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha ingawa ni kwa kitambo kidogo. Kwa tunaona kwamba hatima ya kuhuzunishwa ya kusolewa na nini? Huo ni ni furaha. E, ni ushindi. E, ni ushindi. Eh, katika hiyo tukio mesali mlango wa saba, sitaenda sana huko mda 6 na wa sita, mlango wa 27 mstali wa Nasema, vi, sita, anasema hivi sitafungua pale. Anasema ni bora majeraha ya rafiki kuliko kubusubusu au mafuta ya mlango ya mgongo wa chupa wa adui. Au mtasiae kujali. Weka mimi mtasiae kujali kuharibika kwako sio rafiki. Eh, sio rafiki. Eh. Ala sura adui moja imenyewa moja hili sio mtu mwema kiasi iko eh katika kujuta katika kutubu na kugeuka kuna na kukosoa kuna maombolezo ndani yake maumivu ukisoma msari wa saba nyuma triple toka pale asemwa wala si wa kwa kuja kwake tu bali kwa zile faraja nazo alizofarijwa kwenu akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na umbo lezo. Anaaka sema akaelewa ninachokisema. Tunaelewa? Yes, lazima tuelewe. Tuelewe. Eh, tuna sema sasa inahusu nini katika maisha yangu ya kila siku? Inahusu nini? Inahusu mienendo yetu yote kati kati ya wanadamu na mbele za Mungu. Katika mambo gani? Kwa mfano, unakuta kuna mtu kwa asili ni mtu mbea mbea mchonganishi yani akishapata taarifa za yule anazipeleka kwa yule katika anaziweke anazichachua anazifanya mbaya alafu yule akifika pale na yeye anaziongeza chumvi anampa yule hawa watatu wanakuwa hawaonge eh yule anaanza kumgombeza huyu wa kwanza aliyamba huyu anamgombeza wa yule wa mwisho anasema he kwa nini maneno yangu na nini ah yule wa katikati nia aliyefanya nini Kwa uno kuta hapo katikati kati ni ugomi. Sasa somo kama hili tufanya ni kule kutufundisha kuacha hii hali ya kuchonganishaneni wanadamu. <mimilio> eh kuwa yule mkristo ambaye eh, wakati mwingine unatudai kufundisha somo zamani kidogo labda mara moja au mara mbili naosema kabla sijasema jambo nililazimana kufikia vigezo vitatu. Cha kwanza je ni kweli sio kweli Je ni ina ni kweli sio kweli je ina faida au ina hasara Definitely kama ni kweli unaweza kusema lakini je hata kama ni kweli ni lazima niseme kuna faida yoyote katika kusema hata kama ni kweli Hivi kutoka hapa nikasema kwamba yule bwana ni na kusema hivi na ni maongezi tu ya kawaida labda kama nimmsikia mtu anapanga kukumaliza naweza kasema bwana mtoroka fulana atataka kumaliza lakini mara nyingi uchonganisho unatokea kati kati ya wa Wakristo, makanisani, ndani ya familia, Mme na mke, binti na mama mkwe, mama mkwe na mjuku Vitu vyote hivi, hivi vitu vinatokana na maneno maneno watu wanako hata ukitafuta alikumbania nini? Hawajui. Ndiyo? Kwa hiyo somo kama hili linatufundisha toba. Kwa Wakorintho inaonekana walikuwa na kanisa chafu chafu. Chafu kwa nini? sio chafu kwa majengo hapana. Leo makanisa majengo mazuri sana. Lakini machafu. Dani yake kulikuwa kuna watu wanafanya ushiraki, uzinzi. Usoma kwa wa kwanza wangu atano kwa kuna kijana anafanya uchafu na, na, na, na, na inaonekana kama na, na, na, na mke wa baba yake labda aliemoa baadaye kitu kama hicho ambaye sio mama yake. E, vitu kama hivi. Paulo akasema pana lazima niwafanye nini? Ni wagonge barua, waraka neno la mungu Nino na hiyo ndio inaendelea leo hii mambo hayo hayo yanaendelea kati yetu wa kristo sana kuna vitu vingi vingi vingi kwa hiyo nimetoa mfano mmoja na mfano mwingi hapa kimuundo kwa ya praia katika mambo mengi sana katika maisha yetu kila siku vipi habari ya mtu ambaye ana hasira za ovyo ovyo tu ni mtu hasira hasira mm -hmm. eh somo hili linatudai kujifunza kungoa hivyo hivyo hasira wakati wengine mtu unapomngoa kadhandikake kanaondoka na mizizi kanaumuumiza nani nikupomje na mimi. Amen. Hey, Nlicho ningo anacho tukumbusha katika mlango huu wa saba wa kunitoa pia. Hebu tusome. Well, Ana sema ni maramia nipate Mithali 27:6. Anasema ni maramia nipate eh ni eh, maramia nipate eh nipate uh, rafiki nini? anae nipa michubuko eh majira hii naenda paka kwenye masiasa siasa huko unakuta kiongozi anapenda wale watu wanaangana na kumwambia wewe hichi ni bora yaani tunaenda vizuri kumbi nazo ina haribika eh diwani hatuio kupata diwani kumbe wanatafuta kitu fulani akisha toka watamgeuka vile vile Ne. Hey. Timgara vile vile. Mimi katika, siu, najua, siu. ni katika na si najua si mimi siwala sihasa na mimi sio mwanasiasa. Na ah tubiniji siasa. Lakini tunaishi katika ulimwango wapo siasa inatuzunguka. Mimi kuna wazee fulani huwa ninawaona kama si siasa kabisa. Na sio kwamba nazikataa kwa maana kwa kwamba labda ni, ni mbaya. Hapana. Sio eneo langu. Pala sio uto wangu. Lakini kuna wazee fulani unaweza ukawaadmaya. Hapa hapa Tanzania Eh. Hey. Unaangalia kama yule mzee mmoja anatoa mzee waliomba. Una mkutano ni mzee ambaye huko kwenye chama chao hicho, lakini ukiangalia wakienda waki wakikorofisha waki kwa korofisha na wame jamani hapo mmekosea na unaiona kwenye video vya habari. Eh. Hey. Wako wengine wa kuna mmoja yuko hapo Tanga. Eh hey, yuko hapo Tanga maarufu sana. Eh hey, mwa chemio asiye Yaani ni kijichawa kizae. Yaani bora uwe chawa kijana angalau tunajua kwamba ukinywa dama ile itakusaidia. Lakini kimezeeka kinaendelea kwa kichawa Kina kinaharibu hata kwenye kwa viongozi ambao yule mzee alitakiwa awe ndo kama ulivyokuwa mzee ungeweza kum, kumwajibisha alipokuwa kijana. Sasa hizi umezeeka endelea kwa sababu kazi ya mtari kutangulia ni kukuongoza sio rafika pale Nee, unafikiamu ni SIMOA. Wapaya walishakufa mliobaki ni wazuri. Sawa, wazuri wapo na wabari, wapo na wote walikuvalia ni ni uongo huo. Mm. Eh? Kwa hiyo ni kwa mfano vitu ambavyo watu wanavielewa ile wadogo siasa. Hatuwanazielewa elewa. Siko huko nisame. Eh. Ukisoma katika Wakorinto wa pili haa mlango wa pili mstari wa 4 Tuko tuangalia kipengele kimocho sema wakati tuko tunakosolewa na Mungu na neno la Mungu na mtu yote ambayo Mungu amempa by the way sio kila mtu anastahili kumkosoa kila mtu eh mfano, watoto kweni makini kabla hujaanza kumkosoa kokosoa sana hasa watoto ambao hawajawa na hikima na, na ufahamu kumkosoa kokosoa labda baba yako mama yako bibi yako ukiwa bado mdogo jifikirie mara mbili mbili hii inakuwa ni utukutu sasa ukosefu wa nidhamu eh lango api msali wa 4 anasema maana katika dhiki nyingi na ya moyo na aliwaandikia na machozi mengi si kwa kwamba sio kwamba muweze kuhuzunishwa bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo muhimu kwamba wakati ninaandikia na najaribu kuwa najaribu kuwarudisha katika mstari na nini ni iko katika hali ya machozi na majozi ndio ndio hii anayosema naiona kwa mlango tunaona mlango wa pili tushapita huko na mlango wa saba eh anasema na sio kama nilikuwa nataka na ninyi labda kwanza mimi mwenyewe naumia lakini nifanye nini lakini nifanye nini eh kwa hiyo jamani mambo ya Mungu ni ukweli, ya kweli na mara nyingi ukweli una tabia ya kuuma hata kama nenda nafikiri kwamba ninawaambia ninyi mimi halinihusu kila mtu huwezi ukawa bora bila kupitia katika hali kama hii katika maneno haya watu tunaoangalia lango um, mlango wa saba, tusali wa nane, tungeza kwenda ndani sana kwa wingi wake lakini hem tusoge mbele kidogo eh, eh, kwa kweli kumrekebisha mtu kunaumiza pande zote yule anaye anayemrekebisha na yule anayerekebishwa lakini ni E, ni, ni ni muhimu ni muhimu leo hii makanisa yamefikia hapa yalipofikia kwa sababu ya kujaribu kutaja vile vitu vizuri tu wewe uliulize unaweza ukaniambia uchukua mkristo wa kwenye kanisa lolote lile Umweke sambamba labda na mtu ambaye anaishi katika mira na desturi zake kwenda hata kanisani lao huko uko, uko mi, mi, aina kama ya wamasai masai. Unaweza kaniambia kwamba huyu Mkristo kauli zake uh um, utapeli, utapeli na nini? Huko ni bora kuliko huyu mwananchi wa kawaida? Hapana. Kwa nini? Ba kanisa halina licho msaidia. Na kimsingi walio wengi ndio matapeli. Mimi namjua mtu ambaye anakuambia yeye ni mchungaji. Namjua na ni ndivyo alivyo. Anafanya biashara ya kukopesha kwa riba biblia nzuri. Ni mtu mtu anaka, anakauli tatu tatu akikwambia hiki kike akwambia kile kile ni mtu lakini akitoka pale arasanaombea watu. Nde. Eh. Mungu anatumia hali kama hiyo ha, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 30 sura ya 30 uenda huko. Sura ya 50. Sura ya wa 55. Wapili kutoka mwisho kitabu cha Isaya anasema ni kama mtu mtu ana namna hiyo. Mtu ana namna hiyo ni hana tofauti na anasema ni sawa na mtu anayemlea analeta moshi katika akakuwekea moshi mkali kwenye pua zako utaanza kupiga chafya uta, ma, macho yatakuwa mekundu unaweza hata kuzimia unataka ukeme moshi hapa mungu anasema watu hao ni moshi katika pua zao eh tuna tutaka tukamilike ukisoma katika zile katika zile siraha Saba la Mkristo la Kimu siraha ya kwanza kabisa ni kujifunga kweli viunono mm. maisha ya kweli Maisha unyo, ya unyo of. hata kabla hujafikiria kuna mtu mwingine amekuta anafanya utaperi mara kumi kwa wiki alafu mara moja kwa mwaka eti anaenda kwenye kituo cha, cha watoto yatima kutoa sabuni la mswaaki. Alipokuwa anavitangaza ana kwenye mtandao, anataka kuhesabiwa haki kwa jinsi hii. Sio kweli hata kidogo. Sio kweli hata kidogo. Nikosa. Mm -hmm. E Embe mngonia nisome ule mstari wa Moshi, usikie ile Moshi, Moshi katika katika miazi ya Mungu, katika pua za Mungu. Moshi. Saya nimesoma saya neno langu 50 na na, na tano anasema hivi mstari ule wa 5 anasema hivi watu wasemao simama peke yako usinikaribie mimi kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe watu hao ni moshi puani mwangu moto wakao mchana kutwa watu wanajaribu kukutu, kutu, kutu, kutafuta ndicho kinachoendelea mkanisani watu wanajaribu kuonekana ni wema akifika mbele ya watu anajitahidi kuhabariki kwa maneno by the way, by the way kama mtu anayeamka asubuhi na kumbariki jirani yake kwa, hesa, kwa, kwa sauti kubwa atakuwa atahesabiwa mkosaji Jamani jirani sango habari ni mungu awabariki sana mmeamka salama. Mtu ana namna hiyo ni mnafiki. Hicho kitendo cha kunua sauti akaanza kubariki kwa bari anajaribu kama kuficha makucha yake. Leo hii ndio walio utakuta mtuko kwenye mtandao si ni nabii wanani sijui nabii wa pesa wanawahitaga na Bible inabaita hiyo after 5 ruka pesa za tamaa eh watu wote wanaosoma hii comment na uh, chakula hakitapungua katika nyumba zao wiki hii na mwezi huu na makaa huu uh. hizo ndizo baraka siri za sauti kubwa ambazo Mungu Amesikata nasema ni uchokozi ni ni ni ni, ni unafiki. Eh. Neo. Kutaka kubariki ingia nyumbani mwa mtu. Mtakie heri, mtakie mema. Sema naye sio lazima watu wote waone kwamba uko unawabariki. Mpe kitu fulani cha baraka. By the way, baraka za mdomoni za uongo. Eh. Mtu yule mlango wa saba tena pale kwenye ukurinto wa pili. Sasa so, mstari tukua mstari wa 8. Tena mstari wa tisa anasema, mstari wa tisa Anasema yapi? Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa bali kwa sababu mnihuzunishwa hata mkatubu. Maana mnihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Anasema hatima yake mlihuzunishwa mliumia mlichukia wakati mli mwingine mlialamika na nini lakini anasema hatimae mmetakashika mmetolewa mm. lakini na ni furaha yangu ninapokuhubiria neno la Mungu wakati mwingine ikawa li linakuumiza wakati mwingine halio halionekani hali kama vile kukutia moyo sana na nini by the maneno haya yanatia moyo kiukweli kwa mtu anayeelewa hili sio unajua kweli unajua kweli Eh, ni kweli. Eh. Azima sasa Hatima ya ule mchakato mgumu wote ule. Paulo anasema, wakuanekea waraka, mara mka, labda mkakusanyika kanisani mkausoma, mkasema basi tunataka tumalidhane na huyu mzee Paulo tum, t, ametuchosha. Baada ai Azima, hadhi yake mbetu. Na hamkupata hasara yoyote yote kwa sababu mungebaki katika njia zenu korofi. Eh, dada pia Mungu ileko inakuja juu yake. Eh, naambi hii dunia haina daliza kumtibia Mungu. Haina Dada yake ni kubwa inakuja. Niliwae kufundisha kitabu cha ufunuo yote ya toshina miwili, kufundisha masomo mengi ya mfululizo yanayongelea nyakati zinazokuja mbele ya dunia hii. Hayo mama, mama masiraha mama kubwa, makubwa kubwa. Eh mambo ya mbegu za kisasa ambazo zinanaliwa kuondoa mbegu za Mungu alizotupa chakula tulipewa na Mungu ukipewa chakula na manadamu tegemea kukikosa Tegemea kukikosa Eh, wakati fulani. Ni kwa ni kwa muda tu. Eh. Ni kwa muda tu. Wakati wa Yusufu kwenye kitabu cha Mwanzo mlango ile ya kwanza 44 na tano pale. Shofa alipokuwa anagawa chakula Misri na nini na nini? Eh, eh walishiba kati of course ilikuwa ni maono ya Mungu lakini baadaye walibagi kati waliuza mpaka wakauzwa wenyewe wale wa Misri na dunia wakati huo Eh kwa hiyo usuli wa 9 anatukumbusha kwamba um, kwamba ali, ali, ali walitubu wali, wali hatima yake walipitia kwenye mchakato mgumu maumivu eh mchakato mgumu maumivu lakini hemje uliulize kwa mfano na mtoto wako anakulia ana katika ulimwengu ulio uliogathirika ulio haribika kweli kweli ukawa kila siku msuya, imana, nini, nini, anajikuta haru, usiku, na mzuiya mwanangu nini yeye anejikuta haruhusiwi katika mama ma, ma, ma, ya usiku mara unamfatiana nina nini kipindi cha anaweza kawa naona kwamba ninakosa ninapungukiwa wazangu wanafaidi wana ndio sio vipi wakati wameisha kuwa Masingo mama yuko analea peke yake. Au analea peke yake ni baba au ni mama. Ah uh, wazake wako hivyo yeye yuko katika mji wake na familia yake. Anafurai kwa, kwa kama mapenzi ya Mungu anayotaka kwenye masharika. Eh vipi atakapokuwa huyu ameshakuwa teja? Eh vipi atakapokuwa ameshakuwa mtu wa kijiweni msera? Ni eh na vipi atakapokuwa eh ameenda labda amesoma amempa raha kazi nzuri anajikuta maisha yanamuelekea katika wepesi fulani kwa sababu so, aliongozwa katika njia nzuri lakini wakati fulani alizuriwa mambo mambo mengi ambayo yalikuwa yanamhimiza mtakato kwa hiyo tukao tunao msana nasema sasa nafurahi si kwa sababu ninyi mliohuzunishwa bali kwa sababu mliohuzunishwa hata mkatubu maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote kwamba ule lile zoezi zima la kuelekeza e, katika mambo ya Mungu ma, hamkupata hasara yote ile huzuni imezaa furaha yale e, makosa yamezaa utakatifu usafi toba mko vizuri na Mungu baraka za Mungu zinaendelea kuwatamia na ku na kuwapata kuafikia amen amen eh e, wa kristo tuwe wepesi eh wa kuchukizwa na maovu yetu sio kwa sio wa kuchukizwa na kuuzuiwa yeye maovu mambo kristo sio naenda kinyume Ndiyo sio jamani eh akiambiwa kitu chake Emu angalia kiwango mimi nitaihubiri mpaka mwisho wa dahari. Angalia kiwango cha uvauchi katika nyumba za katika nyumba ya Kristo. Katika hao wanaitwa wa Kristo. Mpaka ambao hawajui kusikia habari za Kristo ndio wanajifunika. Sasa hivi ninajua vijana wengi wa Kristo wa ambao wanaanza kwa kwa mbali kuanza kutamani kuoma mabintu wa Kiislamu angalau anajua kwamba amejifunika mwili wake hauko nje kama anauzwa na wajua eh lakini lakini na, na okay. hatuko hapa Paul anasema katika nango wa 10 wiki sijazo mbele kidogo anasema japo tunaishi katika mwili hatuendi katika mwili hata definitely hatu Lengo letu sio kusudi masheto ya mwilini peke yake. Tunatafuta maisha ya uzima milele. Huyu anayejifunika ambao unaweza kutamani labda ndo ananavu ana, kuliko huyu Mkristo anayetembea nusu uchi. Huyu anayejifunika kumbuka hana hata Kristosas. Kimwili unazo kaona angalao na kaunafuu angalao lakini huko ndani kuna mapepo yamejaa. Ndio. Kwa hakuna penye nafuu penye nafuu ni nini? Ni kufuata kweli ya Kristo kiroho na kimwili. Kwa hiyo mambo yamefikia sehemu saani watu hawajui wasimame upande gani. Hawajui. Hmm. Wakristo tuwe na pesa kujitakasa na ujumbe tuo. Eh. Wakristo tuwe pesi pesa kuchukizwa na maumivu yetu. Mm. Eh. Wakristo tuwe pesi na pesa wa kwa wakati mwingine hata kwa maumivu. Kwa maumivu nalijua. Eh. Hata kwa maumivu. Eh. Kuasikiliza wale wanaotuambia kweli. Amen. Eh. Eh, a ruksaadi ule wa wa kumi anasema hivi Mstari wa kumi anasema hivi maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba ile italo wokovu lisilo na majuto bali huzuni ya dunia hufanya mauti na msikiamani, ni usomaji sare ule Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba ile iletee uokovu. Chemeskia, sikia, outcome matokeo ya ile toba ya Kimungu. Inaleta huzuni Mchakato wake unapitia huzuni maumivu, lakini matokeo anasema inaleta uokovu. Uokovu ni, ni ni uzima wa ushindi. Ni Ndiyo ni, ni, ultimate, Ndiyo hatima. Ndio eh, lengo kuu. Ndiyo matokeo makuu. lakini anawambia mstari ula ya 10 sehemu ya pili upande wa pili anasema bali huzuni ya dunia hufanya mauti Ndiyo inatupa kichwa cha somo na leo kinachosema hai huzuni iletayo uzima na ile iletayo mauti tutafavananu hapa kati kuna kuna kuna Hali fulani ya kutokueleleka lakini nitairehesha vizuri kidogo kwa maana yake muda sana mimi kujaribu kupata ujumbe huu. Haya ni anasema anasema anachotaka kuongelea hapa. Aa uh, mm mm katika kitabu cha Mathayo mlango okay usifunge mimi nitakufungulia. But okay sihitaji Tunakijua Tuna kitabu cha Mathayo tulikuhubiri mara hizi. Ana mimi. Ana kwanza tukikunuka mara ya pili tulikunuka chote tukamdamrefu sana. Sasa ni injili kubwa. Lakini mlango wa saba kuna mtu aliyekuwa anaitwa Yuda wale miongoni mwa wale 12 wale senashara Alifika sehemu fulani akatubu Yuda alitubu au hakutubu Alitubu Yuda Lakini toba yake ilimletea uzima au ilimletea mauti Mauti Eh mauti labda watu wanaweza kama wameshasahau hebu ngoja nisome ni pale kidogo mda umepita lakini Sio maana kidogo tukifanya rejea eh, kwa sababu um, mataifa 27 saba. sio msara tatukisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipona yakua amekwisha kuhukumiwa alijuta kujuta ndiko kutuburu yani nikutamani nisinge na njia natamani nageuka sasa eh. alijuta akawarudishawa kwa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha akasema na alikosa eh, niliposaliti damu isiyo na hatia. Wakasema basi haya basi haya yatupasa ya nini? Yaangalia haya wewe mwenyewe, akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu akaondoka akaenda akajinyonga. Hiyo ndiyo toba ya kidunia isiyokuwa kuwa na Mungu, isiyo na na na, na isiyo na imani yenye kuleta mauti. Na haya ni mauti ya mwili, wengine wameni nyuma yake kuna mauti ya pili ambayo ni mauti ya ya, ya roho. Ya ile gihana mya moto. Yesu alisema mwana wa adam anaenda zake lakini ole wake. Uh, mtu yule amsalitie. Ma, maana ingelikuwa ni afadhali angefungiwa jiwe. La kusagia na kutupa katika kina kikucha bahari. Kuliko ni, ni angalau asingalizaliwa bora asingalizaliwa. Kuliko nyingine alikufa kama wengine wote lakini ana mauti makubwa nyuma yake huzuni huzuni hu, sasa hu, hu. tutauja kuona tofauti ya huzuni ya Kimungu na huzuni ya kinge yaani matokeo yake tunameaona matokeo ni nini ni wokovu na huku huko pande pia ni mauti na vyote wokovu unaweza kusema katika maana mbili wokovu wa kimwili na wokovu wa kiroho uko kaani mwili wako ubaki salama lakini na roho ikaa ikaamini ikahesabiwa haki katika uzima wa milele Weka mikono, tunaapo bwana Yesu Kristo, tukalikiria jina lake kwa kinywa na kuamini kwa moyoni kwamba Mungu alivuka katika ufugo, kwamba kwa maana Mungu aokoe dunia, tunapata wokovu mkubwa wa kiroho wa uzima wa milele. Amen. Eh, lakini vile vile zika tutletea wokovu wa milele, lakini hatima yetu nakufa tutavua hii miele. Okay? Kuvua hii mihili tutaivua. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba mfano mzuri kabisa wa mtu kuna uh, wa mtu aliyekuwa na huzuni na toba. alichubu kabisa mm -hmm. lakini toba yake haikimsaidii. Nani anatamani apate toba ya Yuda? Alijuta, Alichubu, alifanya nini lakini haina haina msaada kwake. ilimletea madhara. Kuna mtu aliyekuwa anaitwa Sauli. Eh? Sauli a, a, a, a alimkosea Mungu na nini? Mwishoni mwishoni Sauli alibidi alijuta maneno yake aliyofanya na matendo yake na ni lakini haikumzuia alijinyongo. Akaomba yanana moja amuue ile kijana akataa basi Sauli akachukua ukuki wake akaoanguka akafukamtobo. Ndivo ilimmpata tabanae Jonathan na vijana wake wengine. Eh. Lakini kwa Daudi alifanya toba nyingi sana mbeleza nzuri. Ngoema mimi na wewe tutaenda kufanya makosa mbele za Mungu lakini tujifunze kumtibia kwa jinsi ya kiroho na ya kimwili ya kiroho ya kimungu eh kwa kumwamini Mungu. Ngoema ni, nieleze neno mbale labda halijalieleza kabla linalofanya watu washinde labda wanaweza wa kashinda kuelewa. Sasa hapa sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Toba ya ya kimwili ile inayotoa Toba kama mfano mzuri kabisa wa Judas Iscariote. Toba ya namna ile inaitwa toba ya kimungu ya kimwili sio ya kimungu. E, kwa sababu hatubu kwa sababu ana imani katika yule Mungu. Anatubu kwa sababu ya matokeo mabaya kwenye maisha yake. Kwa sababu amekamata Kwa mfano mtu ambaye ni mwizi akakamatwa aka, aka, aka, au tuchukulie mtu akaenda kafanya akakamatwa ugoni. Akaambia mnisame "Mniombeeni na nini?" Wakaenda wakamvua ngoo wakampeleka mm, ovyo mbele za watu akamwona. Pale sio kwamba anakuwa anasema kwamba labda nime ah anakuwa anaogopa matokeo mabaya na, na aibu anayopata. Watu wengi tunaogopa dhambi we, na kukamatwa sio kwa sababu tuna Tunomwamini Mungu ambaye anachukizwa na haya na anayeweza kutuponya na kutusafisha ni kwa sababu ya ya aibu tutakayopata mbele za wanadamu. Mm -hmm. Eh, sasa hivyo ndivyo mwili ni wanadamu si wanaangalia mwili bwana. Eh. Ndio ndio tatizo. Eh, hiyo ndio tatizo la toba isiyo jengwa juu ya kumwamini Mungu ambaye ni toba ya kimwili. Nimejaribu kuifafanuo hapo kwa kadi ninavyowezekana. Mm -hmm. Eh ina majuto. Eh. Eh, mbele kidogo mstari ule wa kumi na moja anasema hivi mstari wa kumi na moja Maana angalieni kuhuzunishwa huko kwa jinsi ya Mungu kulileta eh amesema kulileta vitu kadhaa. Emtu vitu hivyo kwenye mlango, mlango mlango wa saba mstari wa kumi na moja vitu saba yuko saba Eh 1 2 3 4 5. Naona okay biko kama 6. Mambo sita saba hivi. Eh saba, 7 ya. Eh na toba ya kweli. E, Hemo skrida vizuri. Naona kama mmecho. Hmm. Vitu vinavyoambatana na toba ya kweli. Wewe mntakieni akakukosea. Alafu leo hii watu wanaanza yule wanaanza kukosea. Oh kama kukoseana. Hao mimi mtu. Ukajikuta mtu anataka tu, ah bwana samani yaishi. Hiyo ni kweli. Mtu ametoka kukuumiza alafu nakwambia yaaishi tu bado. Mm -hmm. Mimi ndio niliyo yataishaje? Niache niomboleze, niache niseme yaaishi lakini niso ah, basi bwana samani bwana nimekosea aliiye anayetakiwa kusemea msheni yule aliyeuumizwa eh eh simple i'm sorry Samani, yeah. i'm sorry speak to me sikwapo nimepanga hivi shetani tu alinipitia i'm sorry nivo hapana jamani tusikilize sisi kama tumeamua kwa kristo wa kristo kweli tujifunze Kwenenda katika kweli yote umeenda mfanyia mtu kitu samahani kuna mtu mwingine anaweza kaona kama umemkosea kumbe hujamkosea vile vile ile unalo lipo na hetu chukulie ambalo liko uale mtu ameenda amemkosea mwanenzi labda ni wanandoa. labda ni majirani Samani bwana samahani sorry me basi basi yaishi aah kuna mama kama saba ya yule mimi ninayotakiwa kutubu kugeuka kujutia kuchukizwa na kile kifanya na kutamani sikifanya tena kuna vitu vinakuja sambamba na hiyo hali sio simple statement sawa sa, sentensi fupi fupi za sema a Aisha basi inatosha basi a hamna chida mbona una mbona unaendeleza matendo sio sema aisha sio hivyo kuna vitu vinakuja pale cha kwanza kujisafisha eh kujisafisha na kujitetea kuonyesha bwana kweli nimekosea hili kali na hili yani usitaki haraka haraka pana lazima hiki bwana nimekikosea nimeitoa ka ule ambao sio sahihi ka ule haikutakiwa hiyo yani mtu anaona kama umeelewa hata ulichokikosea anyway sio clearly ndio kimjeo sasa tume clear clear ni ku kujisafisha kwamba hiki eh kosa liko hivi ni takiw nifanye hivi sio simba yaisha bwana la la pili ni kuchukizwa indignation kuchukizwa ukamwona sasa unapomwambia haya utaki hata tuyaseme Huko umechukizwa Unafukia, kombe mwana haramu apite mm -hmm. eh hey. huo vijana, sikilizeni, namba mko kwenye ndoa, akina baba akina mama hakikisheni labda mtu anakuja unakuta simpo nito tofauti Unakuta, Unaona mwanzako ana kikaratasi alitoka kupima ukima. Unamuliza, "Hiki hapa ulipima wapi? Nini kwa rengo lipi?" Mwanamzangu una sina taarifa e, ah, basi basi e, tu e, e, niliamua ba, tu ni basi tu. E, tunatafuta no, no, no, no, no, no, no. Ma tu matatizo kiji kwenda katika kamchakato kuna kuna kamchakato tumeshaona kitu ya kwanza kuonyesha tatizo lilipo na kulisafisha kuchukizwa na lile tatizo indignation au oh, uh, kuchukizwa hofu ukamona kwamba kwa kweli jambo mtu limemuingia sio sema ah sasa na wewe yani siku zote tu wewe we una kuwa mtu mkali sana wewe ndio umezoeka kumuumiza mwanzako alafu unaanza kumhukumu pale pale Jamani tujifunze vile vile kukaa kuka, kuvaa viatu vya mwenzetu. Eh. Yule uliyemkosea ajifanye kama ungekuwa ndio umekosewa wewe va viatu vyake. Na alafu utake yaisha hivyo hivyo. Hapana? Eh. Hmm. Eh anasema vehement desire, shauku. Unaona kabisa kwamba hili jambo limemwingia pamoja na hofu ina ni kipimo cha kuingia na jambo lakini vile na ile Shauku kuzema kwa kweli jamani yani hata akitoa kauna na isikia kabisa jamani mimi ile swala ni si, kwa kweli nisirudie tena ni si rudika mm -hmm. si, 9 na kuahidi yani unaona kabisa kwamba mtu limemgusa Shauku. alafu kuna mtu anatumia zio ziri ni jitihada kulionea wivu kwa ile jambo kaona kwamba hivi hivi nilifanya nilikuwa mjinga kiasi gani ile jambo nikalifanya Unaona kabisa kwamba ni vidu lakini vyote vinaleta hoja moja kwamba yule mtu kaguswa. Unaguswa na lile tatizo mpaka yule ambaye tumemkosea anaridhika. Wakati una basi bwana Kuna mwingine mjanja anaanza kulia. Unaanza kupambana na machozi yake. na mama babu wakini machozi Niache pembeni timalize matatizo. <laughs> eh. Hey. Machozi mengi. Yaani hiyo ni kujificha. Eh. Hey. Uh A -uh. Sawa, machozi ni emotion, kuna sehemu yake, lakini isiwe ndio sasa habari yote. Naumisha kabisa. Kiunakinaitwa revenge, kisasi dhidi ya lile kosa. Wakati mwingine revenge ni nini? Ni kama unasema, "Bana mimi wewe kama wakati mwingine tukimkosea mtu sana, mimi nachojifunza." Ukosea jambo mtu vibaya kati mwingine ichukua hata na kadi zawadi mpe. Mm -hmm. Eh, rodima mmebana. Mimi ni mi kwa kweli sio kwamba nanunua lile kosa lakini napana na kuonyesha kwa mnishe kwamba limenigusa na na nakutoa na bastoni ya chakula pamoja tuweze ku, kuyamaliza zaidi na wewe ufrai zaidi. Yaani kuna kitu nita kitatoka kwangu kiende ke, kwake. Mimi nakosa. Yule mwingineuko kosa. Revenge, revenge ni kama kisasi au malipizi. Eh kisasi sio kwa yule mtu ah kisasi dhidi ya lile kosa eh na mbona tumeingia katika undani wa makosa Mungu anahesabu makosa wewe Mungu anahesabu makosa lakini Mungu haachi makosa yakiwa wazi wazi lazima ayafanyike sasa tumjue Mungu wetu tusianze kumsingizie na neno wa Mungu ndio nimeingia katika hicho kina na mimi lazima ingie kwenye hicho kina mimi sio mhubiri wa pesa Wala siego kwa pesa kwa ta katika mambo wala sizitamani. Eh. Toba ya Kimungu inapitia katika hii hari. Lakini imejengwa juu ya imani katika Mungu wetu. Mtu anaitwa Yusufu, sikiliza Yusufu alichofanya. Nukia apotofarita kama kumpotosha, sio kama alitaka kumpotosha na kama katika matatizo makubwa sana. Yusufu akafika sema akasemana lakini ni ni ni, ni kosa hili kubwa ni ni mkoseme kubwa eh unko mtamkosaje wangu kwa kiwango hiki mtumwe wewe mtumwa wa ugaiboni tena ugenini eh tena mfungwa mtumwa na ni mfungwa eh ukisoma katika katika kitabu cha yao charuka ruka 15 mwana mpotevu mwana mpotevu alifanya nini aliguswa akakumbuka kosalaka Akakumbuka Mungu aliyemposea akamkumbuka baba yake akasema sasa likao limemuingia sasa sasa nita nitageuza nita taribu nita nyumbani kwa baba yake tena nitaenda kutengenza baba yake hata kama nitafika pale nikafanya tu mfanya kazi tu nikaajiriwa nisiwe mtoto hapo pale ili mradi tu niwe sawa na huyu mzee niwe sawa na huyu mzee hem tusome some mstari ule wa kumi na mbili niwe sawa kwa maana kwamba nitengeneze niwe vizuri bila kukumkosea au bila kushutumiwa naye tusome mstari ule wa kumi na 16 eh eh tusome 011 tu fafanue anasema maana angalieni Kuhuzunishwa huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii katika kama nini ndani yenu na kujitetea na na kukasirika naamu, naofu, naamu, nashauku, naamu, naamu, na na hofu na na shauku na na jitihada na na kisasi ndio maneno yale yalikuwa anasema niikuwa anajaribu kidogo kuya kuyafafanua lakini niyasome kule ku kutubu kugeuka kutakaswa na nini ha kuja ki simple simple statement mbili tatofara ulikuja na kumchakata eh unkuja na kumchakata kuja na mguso wa ndani eh hivi ulishawahi kwa na mtu tuna, tunakosea alafu hulioni kabisa kwenye moyo wake kama limeingia lakini mdomo anasema naomba anataka msamaha si e, ndio unaona kabisa ndani amlipo eh sasa sasa ani wewe wewe lazima yani hizo kursi si Mungu amesema tusamee. Yaani anaanza kukupa lecture ya dini. Mungu amesema tusamee. Sawa Mungu kasema kasameke kwanza kasema wapi tuone kama limekugusa. Na wakati mwingine tunafunzwa mambo sio sana. eneo katika maisha tu. Unajua unaweza ukamfunisha mtu kutoa akatoa kwanza kwa mtu kumkuomba na, lakini akaji kuja lakini la kupambana na makosa yetu na njia zilizopitoka sio pepesi Ndiyo, sio sio pepesi um, kayo, kwa, kwa leo kwa leo tunakuwa hapa itaisha hapa nilifikiri kumaliza mlango lakini nikaona ngoja tuweke uzito tuweke undani, eh, katika katika hii sehemu so ni swala linalo sumbuo Kristo lino sumbuo Mungu em um, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu sisi tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu kujua maneno haya ya Mungu em um, sasa sisingekuwa kwenye hizo kanisa zao tungekua tuko tu, kwenye saa ya pili ya, ku, ya ya kuserebuka ya kuserebuka mm. eh ya kuserebuka eh lakini tumejifunza, tumejifunza tay tutatoka hapa tuyatimize yote amkini sio lakini Mungu anasema anataka awafundishe watu wake hatua kwa hatua hmm. ni kama unabojenga uweze kujenga ukuta wote ukasema kwa uchuka, ukuta wote huu ukasimama hapa mm -hmm. unanyikuta neno na unaweka katofali kamwe mm -hmm. baadae juu yake unaweka ule udongo wa simenti oke no una gazo fario barono kama kukuta kabisa mambo kuja kuja vile na nini lakini hatimaye nyumba inakuwepo eh wanaotaka tunyifunza kidogo kidogo leo tunyifunza habari za kutubu kesho tunyifunza habari za uvumilivu kesho habari za suburi hivyo hivyo hivyo mngasema eh, mstari juu ya mstari eh hoja juu ya hoja mstari juu ya hoja juu ya hoja hivyo hivyo hatimaye sisi tunakamilika mbele za Amen. Yetu akamilika kabisa kabisa mwilini, pakatakapovua lakini tunamlingana Kristo. Mm -hmm. Baba, tunashukuru kwa neno hili. Kwa maandiko ya leo, kwa kwa neno hili, kwa mungu likawe halisi na kweli katika maisha yetu. Tutie nguvu jambo sio jepesi katika macho ya, ya damu na nyama, lakini Mungu katika wewe katika roho yote yanawezekana. Siwezekana kwa maana damu kwako Kristo. Kwa na mababatana na sisi na tunapoingia katika sehemu ya pili mungu pamoja nasi pia nikatoa tuna baba na baba na, na mwana na baraka takatifu yote amen